Book two. 13. 13. g i t t e g a m Tätigkeiten. Tätigkeiten. Martha, was macht Martha? Was macht Martha? เธอทำงานในสำนักงาน arbeite Büro im เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์มาธาอยู่ที่ไหน ที่โรงหนัง Im Kino Im Kino เธอกำลังดูหนัง Sie schaut sich einen Film an Sie schaut sich einen Film an Peter ทำอะไร Was macht Peter Was macht Peter เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย Er studiert an der Universität. Er studiert an der Universität. Kau gam lang rien p a s Er studiert Sprachen. Er studiert Sprachen. Peter Junai. Wo ist Peter? Wo ist Peter? Thi rán cà phê. Im Café. ในคาเฟเขากำลังดื่มกาแฟเขาดื k พวกเขาชอบไปไหนว่งไปที่ไนวิ่งไนไปดูคอนเสิร์ตไปดูคนเสิร์ต Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Die Disco. p u kaum ich hab den r m Sie tanzen nicht gern. Sie tanzen nicht gern.